Bé, bon dia a tothom, benvinguts. Avui us hem convocat aquí en roda de premsa perquè us volem explicar, us volem presentar el que suposa un pas de gegant en, el, en la pràctica i en la, i en la impartició de l'educació musical a Figueres. Figueres tenim molt consolidada una tradició en educació musical, hi ha moltes escoles de música, D'aquí surt una bona cantera per tenir unes bones orquestes, pel que presentem avui, el que hem aconseguit gràcies a la col·laboració molt implicada del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, amb el seu director de serveis territorials, que tinc a la meva dreta, l'Albert Bayot, i el que hem aconseguit gràcies a una lluita ferotge en el bon sentit, que ha aplicat el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació, en Josep Maria Godoi, com sabeu, un músic i gran apassionat d'aquesta cultura, doncs avui podem presentar el que serà el Conservatori Municipal de Música de Figueres. Per primera vegada a Figueres tindrem Conservatori Municipal de Música. Això suposa un pas deixegant en el creixement d'aquesta educació musical a Figueres i un gran avantatge per tota aquella mainada, tots aquells joves, tots aquells alumnes de qualsevol edat que estan impartint educació musical a Figueres en els seus diferents graus i que a partir d'ara podran completar el cinquè i sisè quan fins ara havien d'anar a Barcelona si no hi havia places a Girona, que normalment no n'havia, havia, que havien, quedaven ocupades ja per la, la pròpia demanda de la ciutat, i això suposa la possibilitat d'acabar fins a 6.000 eh? els cursos que compon la carrera musical. L'Albert Ballot us explicarà una mica com ha anat aquesta gestió, com es crearà aquest servei, quina implicació tindrà el Departament d'Ensenyament, i en Josep Maria Godoi us explicarà concretament què suposa amb educació musical a aquests cursos, com anirà tot el procés de creació de servei, quin engestor ens portarà aquest conservatori de música, quina, quina serà, quin serà el calendari de matriculació, quin serà el calendari d'exàmens. Per tant, els detalls concrets us, us expliquen Josep Maria Godoi. Passo la paraula al director de Sabers Territorials, l'Albert Bayot. Molt bé, gràcies alcaldessa. Molt bon dia a tothom i gràcies també per haver vingut. Uh, mireu, jo volia començar doncs, en nom del Departament d'Ensenyament de fer un agraïment públic a l'Ajuntament de Figueres primera per la bona col·laboració i entesa que hi ha en tots els temes educatius de la ciutat no? perquè portem doncs, ja una colla d'anys treballant conjuntament per la millora i malgrat trobar-nos en un moment difícil econòmicament, Doncs una de les coses que, que a mi em plau moltíssim doncs, és el, el fet d'haver anat trobant la col·laboració institucional necessària per avançar malgrat tot. No? Per tant, vagi per endavant. I amb el tema dels estudis de música, doncs gairebé seria un exemple paradigmàtic. Val? Perquè, mireu, quan jo em faig càrrec dels serveis territorials d'ensenyament a Girona, que això és el gener de 2011, un dels elements que veiem com a dèficit important a les comarques gironines és la planificació dels ensenyaments musicals. Figueres és un dels primers ajuntaments doncs, que em fa veure aquest tema però també hi ha altres zones i una de les coses que destaquem doncs, és que Girona, Girona província en relació a les altres eh, demarcacions de Catalunya doncs és eh, la, la zona amb menys places de conservatori de tot Catalunya la qual cosa no pot ser i, per tant, doncs ens esmercem a trobar-hi solucions. Clar, solucions a un problema estructural com aquest en temps de bonança són fàcils, perquè s'hi aboquen recursos i es fa un segon conservatori o el que convingi. Però aquest, no, com sabeu, no és, el, no és el context en què ens trobem. Més aviat el context en què ens trobem obliga el Departament d'Ensenyament a dirigir tot el seu esforç en el que serien els ensenyaments obligatoris i hem tocats l'aposta obligatòria de batxillerat i de formació professional. I per tant, els estudis musicals, donc amb, amb, amb molt pesar per part meva, doncs no es poden atendre de la manera que voldrien. Davant d'això i davant de l'evidència d'un dèficit important de places dels graus professionals, que són els graus professionals normalment. Perdoneu, solen coincidir en el moment en què els alumnes estan fent ESO o batxillerat o cicles formatius, per tant, hem unes edats que oscil·len entre això, els 14 i els 18 anys, doncs per pal·liar això cal trobar altres maneres de fer. I aquí és on doncs, l'Ajuntament de Figueres ens fa una proposta de, en fi, de posar en marxa un conservatori municipal un conservatori municipal que almenys en una primera etapa no podrà estar finançat per la Generalitat de Catalunya, sinó que es finançarà doncs amb aportacions de l'Ajuntament i de les famílies, però amb una, diguéssim, amb un oferiment per part del Departament d'Ensenyament que no és menor quan a despesa, perquè evidentment doncs és una aportació doncs, que té un valor important que és l'edifici. És l'edifici en el sentit d'utilitzar en període de tardes les instal·lacions o part de les instal·lacions de l'Institut Alexander de Glofeu, que a més a més és un institut que doncs, està impartint ja des de fa temps el batxillerat eh, la via, eh, o sigui el batxillerat artístic en la via de música dansa i arts escèniques i que per tant també es pot crear aquí una simbiosi molt interessant. D'aquesta manera amb un acord entre l'Ajuntament el Departament de i dintre del Departament d'Institut doncs, i, evidentment, doncs, també la implicació de les escoles de música de la comarca, doncs, es fa possible en temps de dificultats econòmiques una cosa que durant molts, molts anys, també molts anys en què no hi havien hagut les dificultats, doncs, no s'havia resolt i es fa possible aquesta resolució. Fem una suma d'esforços, fem un esforç també... Doncs de creativitat i un esforç doncs de buscar solucions allà on hi ha problemes i penso que, com en altres aspectes que estem duent a terme des del Departament d'Ensenyament, a partir d'un model col·laboratiu amb els ajuntaments, intentem el més important, que és fer un bon servei als ciutadans. Jo crec que obrir un conservatori de música municipal a Figueres és obrir-lo a Figueres, és obrir-lo a l'Empordà, però és, en definitiva, doncs, sumar a nivell de demarcació gironina en el camp dels estudis musicals i això crec que és una molt bona notícia Molt bé, moltes gràcies director uh, Abans de res doncs, en rei té una vegada més l'agradiment perquè realment la implicació del, del, del director de serveis territorials uh, ha sigut uh, molt important per anar desenvolupant tot aquest projecte que és un projecte que estem inventant, estem inventant un model de conservatori que fins ara no havia existit. En tot cas, eh, en la presentació eh, tenim uns quants ítems que crec que interessants de eh, fer-n'hi esment. Primer, perquè un conservatori ja s'ha fet esment, ja s'ha dit eh, per part del director dels serveis territorials, doncs, el dèficit històric de places eh, que hi havia eh, a la comarca de la demarcació de Girona, la gran quantitat d'alumnes que hi ha estudiants de música de nivells elementals a Figueres i a la comarca, hi ha nou escoles de música a la comarca, de diferents volums, però que totes treballant intensament amb l'educació musical. I el, el, el problema que hi havia és que, sobretot en els nivells intermitjos i grans del, del grau professional, doncs els alumnes es trobaven que per la manca de places del Conservatori de Girona s'havien de desplaçar a Barcelona o el que és més, més preocupant és que optaven per deixar els estudis musicals. I per tant, aquí doncs, tres dels, de, de les raons del perquè del conservatori. Explicar què és un conservatori, perquè la gent a vegades ens perdem una mica en aquesta nomenclatura, estem acostumats a infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, però què és un conservatori? Doncs el conservatori és el lloc on s'estudien 6 anys d'estudis arreglats de música que són previs al grau superior, per tant l'equivalent al que seria l'ESO i el batxillerat o cicles formatius eh, abans d'entrar al grau superior que seria l'equivalent a la universitat eh, en els estudis de música. Per tant, estem parlant d'alumnes de 12 a 18 anys eh, que estan fent aquesta ESO i batxillerat i si estudien doncs, les assignatures vàries de llenguatge musical, harmonia, història i anàlisi, formació orquestral, música de cambra i evidentment la formació instrumental, que és la, la principal, eh? en diferents modalitats d'instruments, de, de, des dels instruments de l'orquestra eh? i en diferents opcions. Eh? Com ens hem organitzat? Ja ho ha avançat el director dels serveis territorials. L'organització del Conservatori de Figueres passa per tot una sèrie de, de tràmits administratius que jo ho defineixo com un trencaclosques eh, que hem tingut sobre la taula i ara amb moltes peces i ara les estem ajuntant i encara hi estem en aquest procés de creació però eh, que en aquests moments s'ha definit amb això, amb les classes de l'Institut de Olofeu, Alexandre de Olofeu, en la deia de tardes, aprofitant instal·lacions educatives ja pensades per rebre d'estudiants eh, i per tant que es puguin utilitzar en, en plenitud del seudaari. Eh, serà un servei municipal i la gestió d'aquest servei municipal s'ha delegada a la Fundació Clerquinu Colau. De fet la fundació, ja històricament ja hi havia hagut una escola de música eh, que presentava que dirigia la senyora. Camila, donc que històricament a Figueres ja era donc una, una escola de música. També s'ha explicat ja que es signarà un, conservatori, ah, un, ai, perdó, un conveni eh, amb el Departament d'Ensenyament per definir doncs, l'ús de l'Institut i les places autoritzades que tindrem per impartir aquests ensenyaments. I també hi ha la voluntat de signar convenis amb les diferents escoles de música, especialment de Figueres, eh, per la relació que hi haurà entre alumnat i o professorat en funció de cada una de les necessitats i interessos de les escoles de música, perquè el que volem és que realment sigui un conservatori eh, que creï xarxa, eh, que treballem plegats amb les escoles de música que actualment estan fent una feina i una molt bona feina a nivell de la ciutat de Figueres. El procés d'aportura... Eh... Doncs eh, s'inicia ja, diguéssim, arrel de les converses i també de la intermediació del Departament d'Ensenyament amb el Conservatori de Girona, s'ha arribat a un acord pel qual, com que encara, de fet, oficialment no està constituït el Conservatori, els alumnes de Figueres i de la comarca que els interessi es podran inscriure a les proves d'accés eh, per poder optar a una plaça al Conservatori i en aquest cas s'hauran d'inscriure a les proves d'accés del Conservatori de Girona. Eh, i fent esment en aquest moment eh, que els interessa una plaça en el Conservatori de Figueres i per tant el període per això també interessa doncs, de que el període s'acaba el dia 4 d'abril i les proves s'han de realitzar, que això està establert per el Departament d'Enseñament a tots els conservatoris de Catalunya, el 27 de maig. Tot i així, hi haurà una segona convocatòria al setembre, que serà la, el dia de la prova del setembre, també està estipulat, que és el 5 de setembre, i ja s'informarà en el moment oportú de la, la convocatòria d'inscripció a les proves d'accés pel mes de setembre, eh, i que segurament ja es poden fer en aquí. Quines places eh sufartaran aquí a Figueres? En principi, havíem que la alcaldesa havia anunciat que el dèficit de places sobretot és per 5è i 6è, eh, eh una mancància, però al parlar aquestes setmanes amb les escoles de música de Figueres i del comarca també ens van demanar de poder obrir, que no hi havia cap mena de problema de poder obrir, eh, sobretot mmm tercer i quart, eh? i si fes falta doncs a primer i el segon. I per tant, es farà una oferta de places de 15 per nivell però que eh, demanarem, exigirem, un mínim d'inscripció perquè es pugui eh, posar en funcionament. En el cas de primer, com que és un, un curs que ja s'ha ofert en diferents escoles de música del comarca, s'exigirà que hi siguin 15 alumnes, eh, per tant, si no està ple no, no s'obrirà. En segon seran 12 persones, eh, 12 alumnes que, si, que necessitarem per obrir el curs aquest, a tercer ja ho deixarem a deu, eh? perquè penseu que sempre estem parlant d'uns nivells, ja quan passem a un, un tercer de grau professional ja és un nivell musical eh, prou, prou important i prou difícil a quart, vuit inscripcions i per als cursos de cinquè i 6è, eh? tan sols que hi hagin cinc alumnes per cada un dels cursos, doncs ja s'obriran aquests cursos eh? Eh, segons el sondeig que tenim fet, eh, en principi són més alumnes que hi, que hi ha a la comarca Uh, per fer 5E i 6 però en principi ho deixem amb, amb aquest eh? uh, l'idea és aquesta eh? de, de, obrir, de donar la possibilitat doncs, que els alumnes puguin estudiar en el conservatori però sense treure la importància i la feina, el que no volem fer és no volem ser una competència a les escoles de música que actualment estan fent aquesta feina i per acabar <coughs> uh, doncs dir jo que és un conservatori obert a la comarca de l'Alt Empordà però també a les comarques veïnes l'objectiu principal del conservatori és aquest, és donar servei a l'alumnat que vol fer una carrera professional de música pensem que tal com diu el seu nom és una carrera professional vull dir que ja tinguin idea de que s'hi vulguin dedicar o si res més no que fan un nivell important però tant més important que aquest objectiu, l'altre objectiu que ja l'he avançat abans és crear xarxa d'educació musical a la comarca. O sigui, que d'alguna manera el Conservatori Professional de Música serveixi de paraigua i de suport alhora a moltes escoles de música. Per exemple, un exemple senzill, es trobem d'escoles doncs, de música que estan treballant a eh, la Jonquera o l'Escala, <coughs> en l'altre dia amb els, mestres, amb els directors d'aquestes escoles de música, doncs tenen un alumne que està fent primer o, o els últims cursos de grau elemental i vol estudiar trompa, per dir alguna cosa, un instrument que no és gaire habitual. Els <coughs> o sigui, és molt difícil trobar professorat d'aquest instrument, doncs, que pugui servir al conservatori com a base de que aquest professorat el puguem compartir i puguem treballar plegats. Aquesta seria la idea general <coughs> del conservatori, eh... Insisteixo que amb aquests dos blocs donar aquest servei que actualment no en tenim aquest dèficit eh, donar l'objectiu eh, de ser una xarxa d'educació musical de la comarca i el que es demana el que s'exigirà també en aquest conservatori doncs, és un nivell musical potent eh, Com un exemple del que es, del que es pot ser els nivells aquests de música el podeu veure en el mes de juliol aquí Figueres també ho vam poder gaudir l'any passat en aquest mateix mes de juliol que ha, que es farà l'estada de l'Orquestra Sinfònica de les Comarques Gironines aquí Figueres durant la setmana del 13 al 17 de juliol i són justament alumnes d'aquest grau professional eh? comparteixen grau professional i els primers cursos de grau superior i realment estan tocant a un nivell eh, doncs molt important per tant, és això, o sigui, no estem parlant d'alumnes eh, d'inicis de la música, sinó que és el, el nivell ja previ al grau superior. No sé, si teniu preguntes, dubtes, que us pugui aclarir. Sí, el conservatori no té d'om, per ara. Eh, ja en parlarem. Quan estigui constituït tenim, eh, tenim temps i i es, ja es veurà eh, el preu de la matrícula no està estipulat eh, perquè el, el que es preveu en aquest, en aquest conservatori en aquests moments és que el, les despeses eh, hi ha una part les despeses fixes podríem dir que sortiran directament de, de l'Ajuntament de Figueres però la majoria de les despeses estarà repercutida directament a la família els eh, alumnes Uh, i per tant hem de saber encara uh, estem fent les, els estudis econòmics de quin preu uh, hem d'anar intentarem que no sigui un preu excessivament, excessivament alt d'alguna manera tenim un marge molt ampli que va des dels 100 i pocs euros que val uh, la inscripció al Conservatori de Girona fins als 480 euros que val el, Liseu, el Conservatori de, de Barcelona per tant en aquest marge, jo crec que per la meitat, una mica menys, eh, calculem que, que estigui el preu de la, de la matrícula i del, de la quota del mes. Això anirà en funció de les demandes de plaça. Eh, sí que els professors fixes, diguéssim, aviat, perdó, els professors eh, que imparteixen les, les assignatures generals de llenguatge musical o d'harmonia aquests calculem que com a molt seran quatre com a molt. també intentarem que les hores la docència es pugui compactar amb dos o dies com a màxim perquè els alumnes tampoc s'hagin de desplaçar masses dies i després l'altra qüestió serà el professorat en funció de la matrícula doncs en funció de les demandes d'instrument que hi hagi D'entrada, el conservatori ha d'ofertar per llei els instruments de l'orquestra, per tant, totes les cordes, eh, violí, viola, violoncel i contrabaix, piano i algun instrument de vent, com podria ser doncs, la, la flauta, trompeta i, i poc més. Aquest és el mínim. Però si hi han demandes d'instruments específics, doncs, estem oberts doncs, a poder-los ofertar. I també, dins del marc aquest de col·laboració amb el conservatori de Girona, Uh, també estem amb converses de, doncs bé, si hi ha alumnes que interessa fer un instrument que aquí no es pot uh, ofertar i el poden anar fent a Girona doncs mirar algun marc de col·laboració en aquest aspecte. Sí, aquest conveni les escoles eh, s'ha d'acabar d'estructurar el que no es vol entrar en cap moment és competència justament amb les escoles de música perquè s'anà ofertant aquest servei per tant, de buscar alguna mena de col·laboració que aquests alumnes eh, de fet en aquests nivells eh, que són més petits, bueno, tot i que tenen 12 anys eh, doncs puguin seguir les escoles però que d'alguna manera puguin constar eh, puguin eh, convalidar alguna de les coses a nivell de conservatori qui s'ha d'acbar d'establir igual que el professorat. El professorat també intentarem buscarem de que sigui professorat que ja estigui treballant a les escoles de la ciutat, perquè tots els professors de música malauradament no té horari complett, sempre es treballa a horari parcial en funció de les hores de classe que té. Per tant també podem completar aquest horari fent classes al conservatori, evidentment sempre i quan tinguin els requisits mínims que s'exigeix per fer classes en un conservatori, que és tenir el títol superior i el nivell C de català, que són els nivell, dos requisits bàsics que es necessita per, el, per impartir en un conservatori. A mi el que m'agradaria remarcar, diguéssim, és que és un gran exemple de com a moments de màxima dificultat econòmica d'aquest país, la, la Generalitat és capaç, si hi ha molt bona voluntat i l'Ajuntament també és capaç en un moment en què la gent municipal no passa pels seus millors moments, són capaços de crear un servei que no havia existit mai a Figueres. O sigui, és qüestió de bona voluntat, és qüestió de posar-hi molta il·lusió, molta imaginació i un esforç real, un esforç real en cessió d'equipaments, un esforç real en creació d'un servei i sí que procurarem que els nostres pressupostos municipals any a any reflexin una gran partida on a poc a poc es puguin alliberar una mica les quotes o la part a finançar per part de les famílies, que segons ens han comunicat quan s'ha parlat amb, el, amb alguna interessada sempre és un, un esforç econòmic menor per més que una matrícula sigui, tingui un preu el poder acabar el Conservatori Figueres que no ve de desplaçar-se a Barcelona evidentment tu miris com tu miris sempre és un avantatge per tant aquest pressupost municipal anirà incrementant any any dedicant-hi reforços però ja des d'un bon principi la possibilitat d'acabar aquesta carrera musical a nivell de Conservatori a Figueres és un gran pas endavant el que és la potenciació i la consolidació de l'educació musical aquí a Figueres. No, de, de, de moment, moment l'institut, evident tenim un equipament per fer un conservatori. Doncs és ara ser un equipament molt potent i en aquests moments. Doncs no ens plantejgem com a ajuntament de, de tenir-lo. però arribem-hi, que diuen. No? cosaem si una cosa que no, no havia comentat també dins del, del, i crec que és molt important dins d'aquesta organització conservatori que estem inventant aquest model. Uh, també el que estem treballant és un conveni amb l'questra amb la Jo Orquestra de Figueres, perquè els estudiants de conservatori han de fer formació orquestral. Tots els conservatoris tenen una orquestra. Uh, nosaltres creiem que seria absurd que uh, posar una, un, crear altra de, un altre orquestra a la ciutat figonal de Jove Orquestra de la ciutat de Figueres quan en tenim dos tenim la versàtil del casino i la jove orquestra que hi ha aquest, té aquest sentit transversal de tota la comarca per tant eh, ja nestem parlant perquè els, els alumnes de conservatori puguin fer les pràctiques les hores de formació orquestral en el marc de la Jo Orquestra de Figueres. Si jo afegir pel que fa al tema de la ubicació jo, jo... Penso que aquí, un dels interessos que, que jo personalment he marcat, no Figuera, sinó en molts llocs, és que trenquem una mica amb la dinàmica d'aquest país que cada servei ha de tenir un edifici. O si sigui, Això és una absurditat que l'hem pagat molt cara durant 30 anys, molt cara, dir, en fi, jo crec que un dia hauríem de fer comptes i entendre doncs, que, per exemple, un institut de secundària, totalment o parcialment, totalment o no parcialment, a partir de les 3 de la tarda té molts espais, molts. O si sigui, ha moltes aules, aules que són molt potents, actualment equipades amb, en fi, amb, amb, amb tot un sistema doncs, de, de, de digitalització, uh, aules que poden tenir doncs, instruments, poden tenir un piano, poden tenir en fi, el que calgui perquè siguin utilitzades. I això, a banda de fer efectiu en doncs, bé l'ús dels recursos públics, també representa un, un altre concepte, que és aquest concepte de crear sinergies entre serveis. No? Perquè un institut com l'Alexandre Daurofeu, que també ha fet de l'educació musical i de l'educació artística doncs un, una bandera, doncs, el fet que pugui tenir un conservatori allà a les tardes, doncs, ineludiblement és un benefici també pel centre. No? Llavors, jo... Veure, no sabem què pot passar, perquè evidentment doncs, la cosa pot créixer molt i potser moment donat podem dir escolta, que entre els cicles formatius que està fent a la tarda al centre i que el conservatori s'ha fet molt gran, doncs, potser sí que en un futur cal. No? Però jo no, no, no, ho, no ho venc com un tema de provisionalitat. Jo precisament ho presento com un tema d'oportunitat de repensar com s'utilitzen els recursos en aquest país en benefici del ciutadà, perquè últim hora és això. Bé, teniu alguna qüestió? Doncs bon dia.